Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Namo bhagavato arahato Sama Sambudase, Namo dasse bhagavato arahato samma sambuddhasse. Kagniya matta kusale neyantang santang sako užuje, sužuje, suvčo chasse mudu anatimani, santu sako uče, apak kicho uče, salahu kavuti, santindriu uče, kulesu ananugindo, načakundang samachare kinci, ye pare upamadeyo sukino va khemino hantu sambe satta bhavantu sukita tta ye ge chipa na bhuta ti tasava tava na na vasesa digha mahanta va majma rasaka na khatulna diptha va ye vo dure vasanti a bhūta vā samvēsi sambe samvēsatta bhavantu sukita Naparo na paro param nikumbetē na katanchinam kamchi viāro sana patigha sanyā na anya manya sadukam micheye māta yatā niyamputta mayusa ekaputta manurakhe Evampi sababhutesu manasam bhavaye aparimanam. metancha Mettancasam valokasmin manasam bhavaye aparimanam Udanga doce tiryam ce asam bhadam maveram masapattam Thittam charan nisimnova sayanova yavatasa Etam satim maditte ye etam viháraň idam aho Dittin chánu pangama silava dasane sampannu Káme suvine yagedhám nahi jhatu gamba seiyám punare díti Ete na sace hotu te jaya mangalam Eterna nasačeva džena na samtu sábu pádová. Ete džena sabbe roga upasamentute. Co jsem to na konci zarecitoval, je to jasný? Aby pravdou těchto slov byly veškeré požehnání, veškeré katastrofy, aby jsme se vyhnuli hm? a aby eh, veškeré nemoci zmizely. Hm? Tak, a teď. Pro ty, kteří, ještě nemají zkušenost, meditace na Meta vysvětlím krátce, hm? aby jsme se dostali dál. Možná, jelikož času máme málo a chceme ještě probrat i ostatní bramaviháry, tak nějak občas přidáme trochu povídání. Hm? Dobrý? místo toho nějaké meditace. Ta poslední fáze hm? je, vlastně, je vlastní meta. To, co je tím, to je příprava. Hm? Objekt meta, jak už jsme se zmínili, základní objekt a dá se to přenést na všechny objekty. A jestliže se staneme mistry, pak hm, nepotřebujeme žádný objekt a můžeme vyzachovat i bez objektu jako abstraktní součást našeho přirozeného vědomí, ale na pochopení této meditace vlastně toto pochopení přichází v třetí fázi, kde meditující rozvíjí svůj objekt na všechny bytosti bez výjimky. A toto je vlastní meta v pravém slova smyslu. Tedy meta, jež obsahuje všechny bytosti, Tímto pochopením pak rozbíjení hranic dosahuje dovršení. Bez této třetí fáze rozbíjení hranic nemá žádný smysl. Rozbíjení hranic proto, aby člověk pochopil tuto třetí fázi. Jestliže Hranice nerozbije, pak e, nepochopí, co to znamená. E, nechť všichni bytosti jsou šťastné a v bezpečí. Tedy třetí fáze. Vlastně je vyústění hm? pochopení meta, které začíná prací na sobě a končí pochopením, že všechny výtečky v čistém pocitu lásky jsou od sebe neoddělitelné. Hm? toto pochopení pak je prebývání v nekonečném pocitu. A právě tyto čtyři brahmaviháry jsou speciální meditace, speciální prebývání, protože jsou neomezená prebývání. Jestliže praktikujeme vyšší koncentrace na arupa, tedy na objekty, jež nemají ohraničení. Jsou to též objekty bez ohraničení, ale jejich užitečnost v každodenním životě je minimální, kdežto to právě tyto. Nekonečné přebývání pocitu a vědomí je <coughs> užitečnost hm? v každodenním <coughs> životě je maximální. věří, obzvláště ve, ve východních zemích, že tento náš svět ještě existuje, jelikož jisoyeně zůstává několik probuzených jogínů, který vyzahrují právě tuto čistou lásku a soucit vůči všem bytostem. Pokračuje v existenci přes veškeré chtíče a nenávisti, které tady my bytosti mezi sebou provozujeme. Hm? Tento svět ještě pokračuje v existenci, jelikož je několik joginů, hm? který to s námi myslí dobře. Myslím, že člověk má nějakou víru, ať je to jakákoliv. Ta víra je založená na tom, že význam světa je v bytostech. Hm? Pokud není, nejsou bytosti, svět nemá žádný význam. Hm? Je to jasný? A bytosti jsou bytosti poj, protože mají vědomí. Hm? A vědomí patří komu. Třeba se nad tím zamyslet. Hm? A ty to. Hm? Nekonečná přebývání pocitu jsou též nekonečná přebývání vědomí. Právě proto, jak už jsem se zmínil, jsou naladění, jisté naladění, jelikož, jestli jsou hluboce pochopené, na stav transcendentální moudrosti. Co je transcendentální můdrost? Hm? Jedna chuť všech fenoménů. Jaká chuť? Prázdnoty. Chut prázdnoty. Hm? Tato jedna chuť prázdnoty se nazývá jak? Právě takovost. A jak se nazývá buddha? Tathagata. Tathagata. Ten, který přichází v takovosti. agata a gata. Obě dvě interpretace. Agata znamená přišel. Buddha je ten, který přišel. Přišel v čem? Přišel v takovosti. A tata gata a odešel v takovosti. Hm? Přišel v takovosti a odešel v takovosti. Znamená co? Je takovost sama. Hm? Proč je takovost sama? protože takovost nemá čas. Hm? Proto v takovosti příchod a odchod neexistuje jako takový, existuje jen v iluzorním, hm? přechodném dění. Tyto přebytky též, hm, pokud jsou hluboce pochopené, tak jsou též naladění na eh, bezčasovost hm, těchto pocitů lásky, soucitu, radosti a rovnoměrnosti, vědomí. Jak meditovat tedy? Jak meditovat na té třetí fázi, kde člověk poznává opravdu, opravdový objekt? těchto vznešených, nekonečných pocitů. Zde opět stejně tak, jako v druhé fázi, postup je stejný u všech vznešených pocitů, u všech Brahma A to, co budu teď vysvětlovat, jsou instrukce hmm, Visuddhi Maga. v literatúře severního buddhismu, jestli budete studovat, například Kumara Jiva, nebo Mahayana Sutra Alamkara, nebo komentár Nagarjuni k, k Velké sutře v 25 tisících verších. Transcendentální moudrosti, najdete zase jiné vysvětlení, ale vysvětlení Terevádové je snad nejdetalnější a je opravdu užitečné. V Terevádové tradici se všechny bytosti schrnují na 12 objektů. V Sůtře, kterou doufám, zítra skončíme. Zase všechny bytosti jsou schrannuty jiným způsobem. Myslím, že si to spojíte dohromady, získane, získáte stejné pochopení z dvou pohledů, což je daleko lepší než jeden pohled. Dvanáct objektů tedy schrnuje pojem nebo pochopení, že jestliže praktikujeme meta, a je to opravdová meta, implikujeme do naší vize všechny bytosti. Právě proto získává tato meta, tento nekonečný pocit, neskutečnou sílu, I jestliže ho obracíme, tento pocit, k jedné bytosti nebo k sobě samým s pochopením, že implikuje veškerňstvo, prožíváme ho absolutně jiným způsobem a prožíváme ho bez tendence k zašpinění pocitu. Jak už jsem řekl, Zašpiněné pocity neboli zakalené pocity jsou základem zakleného vědomí. Vědomí samotné ve své podstatě, což je obzvláště zdůrazňováno v tradici severního buddhismu není zašpiněné. Hmm? Budha to sám říká, ne jen v sutrách obozismu, ale stejné výroky <coughs> najdeme i v rozpravách. Hmm? Přirozenost vědomí není hmm? zakalená, není zašpiněna. To, co jí dělá zašpiněnou, to je přechodné vázání na objekty. Toto přechodné vázání na objekty jasně může pro inteligentní meditátory jasně může vít v případě právě, že si objekt rozšíříme na všechny bytosti. Tak vidíme v plné síle. popletenost, uchycení se. Jak už jsem řekl, význam osvobození je neuchycený pocit. To je stav arahata. Tento stav praktikuje i bodhisattva, ovšem nezůstává v tomto pocitu. Chápe ho plně, ale nezůstává v něm. Proč v něm nezůstává? Proto, aby si mohl osvojit hm? veškeré recnosti, které potřebuje k tomu, aby se stal Budhou. Narahat je ten, který vůči všem objektům bez výjimky praktikuje rovnoměrný pocit. Rovnoměrný pocit vůči příjemnému, vůči nepříjemnému, vůči neutrální. Toto je stav probuzení. V tomto stavu je si vždy plně vědomen, Jak vědomí, tak i objektu, hm? které s tímto vědomím přichází do styku a prostě se nenechá chytit. Proč se nenechá chytit? Protože má neustále duchopřítomnost a uvědomění. Hm? Právě proto, že je možno říct, a je to tež řečeno v písmu, Arahat je ten, který prostě necítí. <laughs> Ale necítí neznamená, že právě zde pojem citu je jinak chápán. Pojem citu znamená pojem Lpění nepříjemného, hm? odmítání nepříjemného a eh, otupění vědomí hm? vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Toto je pocit hm? ve smyslu pocitu, který dává podnět k samsárickému procesu. To, co nedává podmět k samsárickému procesu, to v tomto případě se dá považovat jako nepocit. Hm? Nepocit je ale velice intenzivní pocit, jelikož smysly arahata jsou velice čisté, velice intenzivně cítí, daleko intenzivněji než ostatní, co je příjemné, co je nepříjemné. Hm? Ale jelikož ví, plně pochopil, jak pocit váže na samsárické dění, je plně odpojen od komplexu pocitu. Hm? Tedy jedna chuť pocitu je jedna chuť osvobození. A teď, jak už jsem se zmínil, tato praxe nekonečných pocitů je prostředek, je obzvlášť spojená s moudrostí, která vede k tomuto pochopení. Proč? Naše z hlediska buddhismu, naše zašpiněné pocity a prevrácené vědomí, které je s nimi spojené, je založené na konceptech, ne na opravdové realitě. Z hlediska buddhismu bytosti jsou tež koncept. Když studujeme bytosti, neuvidíme v nich nic, co by nebylo předmětem procesu změny, Tato změna a její. Tato změna je opravdu je opravdová zkušenost světa uvnitř i venku. Všechno ostatní jsou jen koncepty, které na tuto změnu my nakládáme. A podle nich eh, rozvíjíme své libosti a nelibosti. Hm? Je to jasný? Teď. Eh, Meditující se snaží právě o to, aby tím, že rozšíří svůj objekt na nekonečno, překonal tyto tendence vůči konceptům a hlavní zašpiněné vědomí je, je vůči právě bytostem. Není liž pravda? Hm? Aby omezil hm? tuto tendenci k libostem a nelibostem. Patanjali Yoga Sutra píše, že praxe Meta, Maitri, Karuna, Mudita, Upekša, Nam, Sukha, Dukha, Punya, či hm? ta prasáda Nam, myslím, že je to tak, Někdo studoval sutri Patanjaliu? To znamená, že Meta je vůči těm, kteří jsou šťastní. A my sami sebe děláme šťastní a děláme bytosti šťastný prostředkem meta-karuna, tedy soucit vůči těm, kteří jsou nešťastní. Mudita, čili eh, radost vůči těm, kteří jsou punia, kteří mají, eh, kteří konají zásluhy. A rovnoměrnost vědomí vůči těm, kteří konají apunia, opak zásluh, který konají, co je opak zásluh, záslužných činů. Hrůch je ale má křesťanský, v našich částech zeměkule má konotace, které nejsou hm? tak Co je opak? Přestupky a trestné činy. <laughs> Dobrý. Jak si to označíte, tak to bude. Hm? Na každý pár je to opak hm? záslužných činů, čili nezdravé činy. Hm? Záslužné činy jsou zdravé činy, vedoucí ke štěstí. Nezáslušné činy jsou nezdravé činy vedoucí k, k utrpení. Hm? Neprospěšné? Hm. Není špatné. Neprospěšné, hm? to je taky dobrý. Anhausen? No, Anhausen. <coughs> Buddhisti v. Někdy se, se hrozí, že v křesťanské pojetí, hříšníci do pek, spadnou do pekla a tam se a tím je konec tam. Se. <laughs> Ta představa je úplně nepochopitelná pro buddhistické pochopení světa, že někdo spadne do pekla a tam prostě se spálí a konec. To je prostě osud hryšníků. Hm? Toto pojetí je absolutně cizí hm? Hm. v budistickém pochopení Nebo žádný ani důsledky jakéhokoliv činu a stejně tak jako vše, co je přechodné a co ve světě je přechodné, nemůže mít věčného trvání. Je to tak? Tak teď jsme, jsem to hodně napovídal, radši k technice. Dvanáct 12 objektů. 12 objektů se rozděluje na pět objektů, které jsou nediferenciované, a sedm objektů, které jsou diferen diferenciované a vlastně schrnují veškeré rozdíly mezi námi, bytostmi. Ty nediferenciované rozdíly vlastně vyjadrují aspekt bytí tady na tom našem světě z rozdílných perspektiv. Tak První objekt v té nediferenciované kategorii bytosti to jsou sabé, satá, všechny bytosti. Satá znamená bytost. Budagosha, autor Visuddhimagga, hm? Velký bodhisattva, který na konci knihy píše tuto knihu, aby se zrodil v přítomnosti bodisatvy Maitrej, hm? aby se tam eh, dále učil znešené hm? učení vedoucí ke konci utrpení. A Budagosa na základě neprijatelné etymologie vysvětluje, že sabé sata, všechny bytosti, znamená všechny bytosti ve smyslu sač, což znamená v páli sajaty, znamená, bytost je to, co má lpění, co nemá lpění. To v tomto pojetí není bytost. Hm? Tedy Buda a Arahat není, ačkoliv žijí, nejsou bytosti v tom smyslu, že nemají lpění. Tedy prekonali omezení bytosti, prekonali omezení bytí. Sabe Sata, samozřejmě čtyři prání. Hm? Všechny bytosti nechť jsou prosté, nepřátelství, nenávisti, překáže, a nechť se všude nesou v pocitu naplnění štěstí. Hm? Sabe Sata, sabé pána. Hm? Pána, ti studenti jogy by měli být familiární. Pána není nic jiného než sanskrit. Prána, hm? to znamená všichni ti, kteří mají pránu, který mají, jak bychom přeložili, prána bioenergie. Hm? Mají vítr života. Hm? Máš vítr života? Určitě. Dobrý. Tak ti, kteří mají vítr života, kteří mají pránu, hm? to je druhý, druhý aspekt toho, že se tady nacházíme. A můžeme rozlišit jedno od druhého. Prána je to, co hýbe naší myslí. Třetí aspekt, sabé satá, sabé pána, sabé bhuta. Brut, význam bhuta je všichni ti, kteří vznikli. Hm? My jsme tady, protože jsme vznikli. Hm? Je to tak? Kdyby jsme nevznikli, tak tady nejsme. sabé satá, sabé pána, sabé buta sabé pugala. Pugala, v putgala, znamená co? Hm? Individuum. Individuum, eh, možná lepší než individuum, bychom to přeložili jako osobnost. Hm? Neexistuje bytost, jež nemá osobnost. Nejsou dvě bytosti, které mají úplně stejnou osobnost. Kdybyste studovali možná i mravence, tak byste poznali, že ani dva mravenci nejsou přesně úplně stejní. Toto je div světa. I ani dvě myši nejsou úplně stejné. Hm? Jedna bude mít určitě pár chlupů na ochu míc nebo míň a čubáček trochu na nebo na pravo. A hm? jednovační dvojčata? Žádný dvojčata nejsou úplně stejný. Hm? Viděla jsi někdy dvojčata, které by byly stejný? Neexistuje. jsem žádný dvojčata moc Dvojčat je na světě mnoho, daleko víc, než si myslí. Ale neviděla jsem je z blízka, tak nemůžu říct, jak moc jsou stejný. Ne? Žádný dvojčata nejsou stejný, všechny jsou úplně jiné. Když je studuješ, tak to by se zdivila, jak jsou jiný. A čím je daná tato neslíchaná, nevyspytatelná rozmanitost života, rozmanitost karmy ze buddhistického pojetí? Můdrý Vasobandův Abidharma Koša říká, karma jam louka, vajči, triam. Tato eh, neskutečná rozmanitost světa je rozená skámi. Z S hm? činů. Eh, když budete studovat činy, všechny činy, ačkoliv se zdají být stejné, ve své motivaci mají neskutečnou rozličnost. Je to tak? Je třeba si to uvědomovat. A další, a ta báva paria a ta báva poslední z pěti nediferenciovaných objektů. znamená, pariápana je ti, co... Jak bychom to nejlépe vyjádřili v češtině, pariápana? Ti, co... Ti, co mají. Hm? in doubt, nebo pozestov, hm? jak bychom to nejlépe vyjádřili? Jastin. Jastin. Hm? In doubt. Hm? Uchyb. Uchyb. Ne, ne, ne, doubt. <snyní> in doubt means mít něco... Obdachen. Obdachen, to je lepší, daleko lepší. Dobrý, Atá bháva parjápána Atá znamená Atma, znamená Já, hm? Bhava znamená fenomén, parjápána obdaren. Všichni jež jsou obdarení fenoménem, kterému se říká Atma. Proč tak vyjádřenu? Pro buddhisti neexistuje žádný Já. Ale jak to nazvat? Hm? když tady zavolám eh, Frantu pět agregátů, pojďte se. <laughs> tak asi bude pomatené. <laughs> Musíme tu bytost nějak nazovat, je to tak? Hm? No, tak, eh, aby jsme se odlišili od eh, heterodoxních doktrín, které věří v opravdovou existenci já. Tak říkám eh, tenhle fenomenon, já, kterému se říká Franta, <laughs> <pod sem>. hmm? <coughs> Čili eh, Jedná se tedy o pět agregátů existence. Hmm? Libor má fenomenon, eh, já. Dobrý. Tak to je pět objektů, pět objektů, které jsou společné pro všechny bytosti. Hm? V tomto smyslu, bez rozlišení všechny bytosti, mají tyto charakteristiky obzvláště bytosti, které se nachází na tomto našem světě. Hm? O, jiných, o jiných světech, my toho moc nevíme. A teď sedm druhů rozlišení. Hm? První je rozlišených bytostí, jak se bytosti liší od sebe. Pohlavím. No, to je první. Sabá itio, všechny samičky. Hm? Sabé purisa, všichni samci. Hm, to je první rozdělení. Druhý rozdělení. Sabé aria, Všichni ti, jež jsou vznešení. Vznešení v buddhismu znamená ten, je ten, který bezprostředně poznal to, co transcenduje svět. Ten je vznešený. Sabe anaria, Sabe anaria to jsou ti, kteří to hodně poznali, tím se říká putu jana. Putu znamená široký, široké osobnosti. Co znamená široké osobnosti? Ti, kteří nepoznali to, co transcenduje utrpení světa, jsou široké osobnosti, protože mají široké chtíče, širokou skálu zlob a širokou skálu zatemnění. Hm? Měl bych si to nějak nazvat jedním slovem, jako nevznešení nebo nízcí nebo Neárie. nevznešení dobrý. Putujana. Putujana v angličtině to překládají commoners. Běžní lidé. Což taky není špatný, ale taky to není přesný překlad. A ještě pan, ta šestka a semička má se to brát jako e, v sexuálním rozdělení ženy a muži, nebo opravdu jako samci a samice, co se týče bravenců, ptáků. <těk> Všechno to implikuje. Všecko, co má sex, to jsou samci nebo samičky. Hm? Odbíjíka po myši. A po pástky, hm? některý, některý zvířata jsou hermafrodity. Jsou hermafrodity máš pravdu. Tak ty ale zapadaj. ty, co nepadají tam, tak ty padají zase do jiných kategorie. Hm? Takže to implikuje všechno. Hm? A proč do jiných kategorie? Na kon třetí kategorie rozdělení je podle takzvaných gaty, podle stavů existence. Hm? A to obsahuje všechno, i hermafrodity, i... A jaké jsou tři stavy existence. Jsme První stav je déva, sabbe déva, to je ti, co září doslova, to jsou bozy. Hm? Bozy září, my nezáříme. dále manusa manusa to jsme my lidi jelikož jsme potomci manu manu byl jako Adam první člověk a dále sabbe viny, pátika, všichni ti jež Upadli. Proč se jim říká, že upadli? Protože nemají šanci získat probuzení. Hm? To jsou zvířata, to jsou hladoví, duchové, duchové a to jsou obyvatele různých pekel, hm? studených a teplých nemá nemají šanci, nebo jako nikdy jinam. Ne, teďko, když se zrodí v jiné existenci, v jiném těle, tak v těle Bohu nebo v těle lidském, tak budou mít napříjmenou páteř. Když mají napříjmenou páteř, mohou dojít intuice. Tak toto je sedm druhů bytostí, jež obsahují veškerenstvo a jež jsou rozdílné. Prvních pět jsou nerozdílné, dalších sedm jsou rozdílné. Hm? Prosím, já mám jenom šest První žena, ženy, muži, áriové, anáriové, pak bozy, pak lidi a pak ti, co upadli do nízkých stavů existence. Kolik je to dohromady? Sedm. Až máte ty muže a ženy dohromady, nemáte? No. No samozřejmě, žena není muž, muž není... <laughs> Jestliže žena je muž, tak je to dohromady, ale žena asi nikdy mužem nebude. Třeba ještě transexuálové. Ty to máš moc kompikovný. <laughs> Nejlepší je se držet jednoduchosti a je to všechno dobré. Ženská je ženská, mužský je mužský a šmitec. Takže transsexuál je chlap. To mi nekomplikovat. A teďkon. Ještě nějaká otázka? Já? Ty jsi hmm. dělal takhle, jako kdyby jsi chtěl. o Dobrý. Tak. E... Ještě jenom, jak si ty, jak, jako co se týče té tý vizualizace, když je to pomůcka, tak prostě. Tam asi neexistuje nějaká hra, na to tam si člověk může vyšknout a představit si prostě nějaký množství osob. Jsou učitelé, který učí, když medituješ na sobě, se představovat sebe jako zlatou pyramídu třeba, pak se ti vyjeví nekonečný zlatý pyramídy ve všech směrech. Hm? Jsou takové různé metody, můžeš to zkusit, když to pomůže. No ale e, všechny bytosti se nedá e, nijak hm, pochytit, to je pocit. Hm? E, a na tom to záleží, protože toto jsou stavy nekonečného pocitu, A teď jsme prošli v rychlosti metodou, máte všechny tři fáze, když jste prošli všemi těmito třemi fázemi a máte v úmyslu, pokud nemáte ještě zkušenost prohloubení, máte úmysl dojít k prohloubení právě praxí meta. V tom případě, co učitelé učí, jsou učitele, například nedávno jsem, když jsem byl v Indii, tak jsem dělal, ne, se zabýval Kumarágyou, hm, což je jeden z největších překladatelů a misionářů buddhismu v Číně. To v jeho traktátu o meditaci. Hm? Který jsem překládal, začíná meditace meta, vlastně čtvrtou, čtvrtým prohloubením. Pak ve čtvrtém prohloubení meditující rozprostívá hranice z malého postou do větší, větší, větší, až obsahuje všechny světy. Jsou různé metody. Co teď? Já učím, to je metoda tak, jak je zprostředkována žijícími učiteli hm? v tervádě. Není to zmíněné ani v vysudimaga, ale je to žijící tradice, která funguje. Hm? A to je, aby meditující, který prošel těmito třemi fázemi, nejlépe mnohokrát, aby si je osvojil. Pak, jestliže ještě nemá zkušenost hlubokého prohloubení vědomí, hlubokého samády, pracuje systematicky na jedné osobě. Hm? A tu osobu si vizualizuje. Tato osoba se stává potom prostředkem jeho výcviku v hluboké koncentraci. Ale je to jenom prostředek, na tuto osobu se naprosto neuvazuje. Stejně tak, jako rozbíjení hranic, tyto osoby, které používá meditující, jsou jen prostředek, neuvazuje se na ně a stejně tak i to jedna osoba. Tato jedna osoba, kterou používá za účelem prohloubení v meta, by měla mít jisté kvality. Jestliže uspěje v prohloubení meta, teď to nebudu vysvětlovat, pak je metoda, kdy jasně může proskoumat na základě prozkoumání pěti faktorů první džány, jestli se nachází v první džáně nebo ne. A pak může systematicky se učit hlubší prohloubení. Toto je živá tradice, která funguje naprosto bez problémů. A tato tradice je tedy založená, jestliže chceme dosáhnout prohloubení neboli džány v meta, pracujeme s jednou osobou. Tato osoba za prvé, jelikož musíme s ní pracovat dlouhou dobu, stále si ji vizualizovat, by měla být stejného pohlaví. A živá. a živá. Poznáte sami, jestliže máte už prohloubení v meta, nemůžete dosáhnout prohloubení na osobě, která už zemřela. Jenom na osobě, která žije, až se budete učit více vypasanu a tak dále, poznáte proč. Teď to nechci vysvětlovat. Hmm? To jsou jisté mechanizmy vědomí, které jsou jinak usvětlované v různých jízn, tradicích, ale jedná se v podstatě o stejnou věc. Čili ta osoba by měla být stejného pohlaví, živá, hmm? nemrtvá a ta osoba by měla být někdo, by měl být někdo, koho si vážíte, abyste nezačali myslet na to, že tenhle, ten, když mě bylo 15 let, tak mě sebral kuličky. <laughs> A, tak to by nebylo dobré. Třeba nějaký mistr, hmm? nějaký mnich. Jo, to by bylo dobré. Nebo učitel, nebo někdo koho si vážíte a neznáte ho zase tak dobré, abyste si příliš moc všímali jeho nedostatku, který každý má. Není nic proti ničemu, pokud by ten učitel figuroval i v té první fázi toho rozbíjení hranic? Ne, vůbec. Ne, proč? V tom není žádný problém, samozřejmě. Jenomže v té první fázi, jelikož přecházíš z jednoho objektu do druhého, nevcházíš do eh, hlubokého pohloubení. Hm? Potom, když si prošel tu druhou fázi a pochopil si třetí fázi, pak hm? se plným pochopením objektu meta používáš tuto bytost, aby si si... Eh, vytřídí děl koncentrace. Hm? S plným pochopením, že tato bytost pro tebe představuje všechny bytosti. Je to jasný? Ano? Patří mezi bytosti taky rostliny nebo jsou to V buddhistickém pojetí eh, rostliny nepatří. Rostliny mají to, eh, to, co to, co eh, je má dva druhy, takzvaný. V buddhismu hovoříme o, e, e, o fakultě života. Hm? Fakulta života je e, něco, co odpovídá prána hm? Bioenergie. A bioenergie existuje dvojího druhu. Existuje růpa bioenergie a existuje náma bioenergie. Hm? Náma, to, co má jenom to, co má náma bioenergie, to je e, bytost. E, rostliny mají růpa e, bioenergie, ale nemají náma bioenergie. Hm? Náma bioenergie je to, co vlastně eh, umožňuje, chrání vědomí a umožňuje pohyb vědomí. A myslím, že přejeme všem eh, živočichům, aby neměli přátelé a aby byli šťastní, plyne z toho, požadavek vegetariánství. Ne, vůbec ne takový tajští měši jedějí maso každý den a praktikujou, praktikujou meta jak zajíci. Ovšem, to neznamená, že vegetarianství není dobrá věc. Vegetarianství je naprosto dobrá věc. Jestliže Pochopíme utrpení bytostí, tak přirozeně se můžeme stát vegetarián. Ovšem, když se někdo nestane, tak to neznamená žádný přestupek. Podle buddhistických pravidel pro mníchy, mních může jíst maso za předpokladu, že. To maso, který jí, jí s jistotou, že to, to zvíře, jemuž toto maso patřilo, nebylo zabito pro něj. Jestliže ví, že bylo zabito pro něj, pak by ne, neměl jíst. To je pravidlo Vinaya v myslích. No a teď se vrátíme tedy k čemu, kde jsme to byli? Pro, prohloubení. Prohloubení. Pohloubení. A ty směry ještě? To tam to ještě řekne. Směry jsem ještě neřekl, že jo? Tyto bytosti se nachází v deseti směrech. Hm? I jestliže jste familiérní s indickou literaturou, to nejenom v buddhismu, ale i stále se mluví o deseti směrech, o bytostech v deseti směrech. Hm? Což znamená čtyři základní směry, čtyři, kterým se říká DISA, čtyři vedle směry doslova Anu DISA hm? a nahoře a dole. Tak každý směr má vedlejší směr. Začínáme podle systému meditace na mandaly. Hm? Nemusíme mít kompas, když zavřeme oči, to, co je před námi, to je východ. Hm? Protože proč je tomu tak? Opravdový východ, opravdové slunce je naše vědomí. Čili před náma je východ, to je první. Takže začínám tím, že přeju na východě těmto 12 kategoriím bytosti. Přeju ať nemají nepřátelství. nemají zlobu nebo nenávist, nemají překážky A jsou šťastní. Hm? Jedná druhé, nebo všechno na, na východ, ty by si chtěla nejradši přeskakovat, <laughs> Mělo by se to správně, nemělo by se to přeskakovat. Na, na východě všichni bytosti nech jsou čtyři prání. Na východě všichni, co mají pránu, čtyři prání. Na východě všichni, co vznikly, čtyři prání. Hm? Takhle by se to mělo dělat. Uhum. Jsou mnižší ovšem kteří mají málo trpělivosti, to jsou pěkní sičáci, to. ty to všechno do jednoho, hm? ale správně by se to mělo dělat pečlivě, kicinto, a na východě to bytosti čtyři prání a projít si to jedno po druhým. Hm? Jestliže už máte prohloubení, a to se cvičí v klášterech často, tak pak vzniká z toho 480krát vstoupit do stavu prohloubení vědomně a rychle z něj vystoupit. Protože jakmile změníte objekt, vy okamžitě vystupujete z, z, z prohloubení. Neexistuje, aby... Z, Nezměnil objekt a vystoupil z pohloubení. Čili když změníte objekt, okamžitě vystoupíte. Čili vstoupit, vystoupit, vstoupit, vystoupit v rychlosti. Tím pádem vědomí se stává o to flexibilnější a přistává pět na blažených stálech. Hm? 480 krat. pro 480krát 12. 12 objektů v deseti směrech, co je kolik? 124 4 prání. 480. Je to tak? Čili 480 krát, jestliže v budoucnosti budete mít prohloubení, vstoupit, vystoupit, vstoupit, vystoupit, vystoupit. Čili. Všichni bytosti na východě nechť jsou bez nepřátelství jedna nechť jsou bez nenávisti, dvě a tak dále. A když se to sečne, 480. A když budeme mít prohloubení? Už můžeme praktikovat. Jsi říkal, až budeme mít prohloubení? Nebo... Teď to budeš praktikovat, bez prohloubení. Až bude, až bude prohloubení, no tak o toto to bude intenzivnější. No, teď to budeš praktikovat, aby jsi pochopil, hm, co to znamená, že jedna bytost zahrnuje všechny bytosti a všechny bytosti zahrnují jednu bytost. Hm? Jestliže to dobře pochopíš a stane se ti to vlastní, tak postupem času by, tvé, mě by to mělo omezit hm? veškerou tvoji nelibost vůči bytostem hm? a neměl by si se nechat uvést ze, ze stavu eh, klidu. Hm? Tím, že se začneš zlobit. To je, tato praxe má za účel omezení zloby, kterou všichni bytosti v sobě skoro bez výjimky mají. Je to tak? Ano, tu jednu osobu, to je v jakém případě? Tak první uděláme dokončíme jeden výklad, pak půjdeme na druhý. Okay. Začali jsme deset směrů, tak začínáme na východ. <coughs> pak jsou dva systémy, dva různý učitele můžou učit jinak, ale Bebsudhi Maga je první východ a potom proti Protisměr východu je západ. Čili východ, západ, pak jich, jich znamená v sanskritu nebo v Páli pravá strana. A sever znamená levá strana, tím A pak přichází takzvané Anudisa, vedlejší směry. Vedlejší směr východu je pak co? Jeho východ. Jeho východ. Jeho východ. Hm? Vedlejší směr severu. Severozápad. západ hm? Vedlejší směr jihu. Jeho západ. Jeho západ. A nakonec vedlejší směr severu. Hm? severu a pak nahoru a nakonec dole. <klič> <klič> a je potřeba být, aby ten člověk meditující byl otočen v těch směrech? Jako? Právě jsem to vysvětlil, že. Není to potřeba, protože když zavřeš oči, co je před tebou, to je hm? Jo. je to jasný? Jsou učitelé, který učí podle pravidel mandaly, že začínáš na východě, pak se otočíš jednou napravo. Dle indických představ pravá strana je vždycky požehnaná, levá strana je nepožehnaná. Hm? Když budete žít další dobu v Indii, poznáte, když někomu zaplatíte levou ruku, je to neúcta vůči této osobě. Nebo když někomu potrásnete levou ruku, tak se možná stane vašim nepřítelem. To je neúcta. Proto. Velký bodhisattva, soucitu Avaloky Tešvára stojí vždy na levé straně, protože na, levé straně, na pravé straně jsou ti, kteří jsou požehnaní, na levé straně jsou nepožehnaní. Aby požehnala nepožehnaný, aby pomohla těm, co jsou v utrpení, vždy je na levé straně Avaloky Tešvára. To je velký soucit. Když se chce Eva naučit velkému soucitu, měla by stále stát na levý straně. Na levý straně od ča. Na levé straně u pitostí, které trpí. Na pravé straně jsou ti, který jsou požehnaní. Dobrý, tak teď zpět k to hloubení, jakou osobu si vyvolíme, jestliže chce, chceme z prostřednictví meta dostat do hlubších a jemnějších stavů vědomí. Tři charakteristiky, jak. Hmm? Stejného pohlaví. Stejného pohlaví, druhá, živoucí, třetí. A nesmíme moc znát hmm? Příliš nesmíme tu osobu znát, aby jsme neznali ty negativní věci. Jestliže si jich nebude všímat, tak to je v pořádku. Jestliže si jich začne všímat, tak. Takže podmínka. Když je vědomý silný, všecko může dělat. Když není silný, bude to handicap. Hm? Nejlepší je osobu, kterou si vážíš. Hm? Většinou ty osoby, které jsou opravdu ctěné, k těm se člověk příliš blízko nedostane. Hm? Takže ze začátku si můžete vzít třeba i fotografii té osoby, použitý a vizualizovat si první venku. Až když zavrete oči, tak máte jasný vnitřní dojem. A ten vnitřní dojem pak upevňujete těmito čtyřmi práními. Jestliže je upevněný, pak už ani nepotřebujete tyto čtyři prání a přebýváte. To s jednoceném pocitu. Jestliže můžete přebývat dlouhou dobu bez jakýchkoliv jiných myšlenek, pak to může jít do prohloubení. Jestliže to nedoprohloubení mysl, tak nepřijímá jiný pocit, a pak je možné zkoumat to vědomí, které se nachází ve stavu prohloubení. Pokud nedosáhneme stavu prohloubení, nemůžeme zkoumat bezprostředně předcházející vědomí. Abychom to mohli udělat, musíme se dostat do stavu prohloubení. Jestliže můžeme zkoumat, a na to je metoda, bezprostředně předcházející vědomí, znamená to, že jsme dosáhli stavu prohloubejným. Ale nějaký pátek to bude trvat. Nespekulovat, pro se učit. <laughs> <laughs> Teď zbývá kolik času? Už skoro nic. Tak zítra Během dne se budeme snažit nějak taky trošku probrat ten text, srovnat to, co jsem teď učil o těch objektech, které zahrnují všechny bytosti, jak je to zase prezentovaný v sutře, metasutra, jaký je v tom rozdíl a srovnat to. Tím to bude o to jasnější, hm? že jestliže praktikujeme meta a chceme, aby nás tato praxe obohatila, obohatila náš, naše vztahy k druhým s hlubším pochopením toho druhého, pak je dobré, hm? často praktikovat, si to uvědomovat a je zaručené, že jestli to děláme postupem času, to prohloubí a změní naše vztahy k druhým. Ovšem jako všechno v buddhismu my nevěříme v já, to, co nás formuje, to jsou naše zvyky, a zvyky se nemění ze dne na den, zvyky se mění po dlouhé době. Hm? Je to tak? Proto trpělivost, otevření. Hm? První předpoklad. No a teď on to vypadá, že už jsme na konci našeho programu pro tento den. Tady Julie už zývá, už pomalu, pomalu odchází duchem do ajaja. <tějí> tak zarecitujeme všechno, rozpustíme v prázdnotě. Já můžu se tak jsi něco ujasnil. No, no, jasně. Při tom prohloubení na tu jednu osobu se ta meditace začíná hned tím prohloubením ne, ne, ne, ne. Vždycky začít vždycky začít to prací na sobě. To je důležitý. Ne, nemusíš. Pak, když už jsi familiérní ze začátku, ty tři fáze, pak, když jsi familiérní, tak podle toho, kolik máš času, můžeš. Ale tu... První fázi je lepší dělat eh, vždycky, jo? aby se uvolnil, cítil dobře. A pak můžeš někdy dělat druhou fázi, někdy třetí fázi, někdy obě. Hm? Eh, protože už jsi familiární. Hm? Ale pokud nejseš familiární, musíš to aspoň několikrát projít celý podle. Jo? Aby si eh, správně pochopil ty souvislosti. Dobře, ještě nějaké otázky, co se týče techniky, všechno. Mě napadla taková otázka, ale asi není moc podstatná. Jak dlouho to trvá, než člověk udělá těch eh, několikrát 480? Kolik ten jako celý to tak v, tom, to? V, v kláštere, kde jsem měl to privilegium, že jsem dostal trénink, Normálně jedno sezení trvá jedna půl hodiny a během jednoho sezení právě si ty mnižší stihne za jedná půl hodiny. Některý o něco rychleji a 1,5 půl hodiny normálně se to dělá. Dobrý, tak teď zarecitujeme Sutru srdce a předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Obzvláště budeme myslet na ty bytosti, které se nachází v naší blízkosti, v ohrožených oblastech. Hm? Arya Pragya Paramita Yayi, Arya Avalokitesvara, Bodhisattva, Gambíra Jam Pragya Paramita Cáryam, Čaramanu, Vyavaloka Jatisma, Pančás Kandas Svabhava Iha Shariputra rupam shunyata shunyata eva rupam rupam napritak shunyata shunyata ya napritak rupam yat rupam sa shunyata ya ta tat rupam Evam eva meva Veda samnya samskaraa iha shari putra sarva dharma shunyata lakshana anutpana anirudha amala avimala anuna aparipurna tasmat Chariputra putra Narupam Navedana Nasamgya Nasamskara na na samgya shrotra Grana manamsi na rupa shabdagra Dharmaha Načakšu vija na hátu Jvan, na hátu, na ovidja na oviddiá k šajov Jvon. Naďarrámara marana kšajo, Na duá samodaja ni Roda má nam napravbti, narábti he. Ta Pragja Tja viharati, a čita avarana, čita avarana nastitva. A viparyasa vyparyasa tikran to nirvana pravtaha, triadva sarva sambudha, pragya paramita mašrityanu taha, samjak sambodhi mabi sambudha, tasmač gjatověm, prahja paramita maha mantro, mantro. Anúta Rámantra, Sama Asama Mantraha, Sarva Dukha Prashamana Satyam, Aamitya Tvad Pragya Paramitaya. Ukto Mantraha Tadyatha, Gate Gate Paragate parasamgate, Gate. Bodhiswaha, Gate Gate Paragate Parasam Gate. Bodhiswaha, Gate Gate Paragate parasamgate. Bodhisvaha Eta avatacham ehi sambandam punya sampadam sabbe deva man anumodantu saba sampatisidya Eta cha ehi sambandam punya sampadam sabbe bhuta anumodantu Sampati sampatisidya Eta avatacham ehi sambandam punya sampadam sabbe sat ta anumodantu sabasampatisidya, aka satta Chabumattha deva naga mahidika punyantang anumoditwa Chiramarakantu Lokasasana aka satta Chabumattha deva naga mahidika punyantang anumoditwa chiramrakantu desana, aka satta Chabumattha deva naga mahidika punyang tang anumoditwa ciham rakantu tumam vivajantu sabharo vinasatu mate suki sukhi yuko bhava bhavatu sabamangalam rakantu saba devata saba buddha anubhaven saba dhamma anubhaven saba sanga anubhaven sada bhavantu te devo vasatu Sasa-sampati pito bhavatu raja bhavatu